E. Ich habe schon immer gern gekocht und habe dann nach der Schule eine Lehre als Koch gemacht. Leider war ziemlich schnell klar, dass der Betrieb mich nicht übernehmen kann. Dann hat mir ein Freund erzählt, dass er gehört hat, dass in der Kantine seiner Firma ein Koch gesucht wird. Na, und da habe ich gleich dort angerufen und prompt die Stelle bekommen. Noch bevor sie offiziell ausgeschrieben wurde. Das war echt super. Mir gefällt die Arbeit dort gut. Aber in ein paar Jahren möchte ich schon gerne in einem richtig schönen Restaurant arbeiten.